Harmadik rész. Huszadik fejezet. Udvarlás. A szintfelmérő meglepően jól sikerült. Nem csak töriből és filozófiából, de városállamokból, várospolitikából, meg természetismeretből is. A matek és a nyelvtan lett a leggyengébb, ez utóbiból épp csak átcsúsztam. Matekból meg arra ítéltek, hogy három szintjavító foglalkozáson vegyek részt. Ez minden. Összességében meglepet, hogy ilyen könnyű teljesíteni a városi szintet. Nehezebbre számítottam. Néha az, az érzésem, hogy kint az erdőben valahogy többet tanultunk a mint itt bent a Super high Tech iskolában fogunk. Bokinak is jól ment a szintfelmérő, mára már a napi rutinunk is kialakult. Én egyelőre anyánál lakom, de a tervek szerint nem sokáig. Ő persze ennek nagyon örül pedig, alig van itthon, nem sokat találkozunk. De Bokival az a tervünk, hogy júniustól én is beköltözöm a nagybátyáikhoz, akik a nyári félévet évet északon töltik. Ez azt jelenti, hogy miénk lesz a ház, teljesen ingyen lakhatunk ott, hívhatunk barátokat, sőt, talán még csajokat is. De egyelőre jól van így. Bokival most is sokat lógunk együtt. Ugyan kevés közös órára járunk, de együtt kajálunk, és este is együtt szoktunk hazamenni. Már amikor nem, Ajlával lógok suli után. Ajlával a dolog nagyon furán alakult. Három hete mérget vettem volna rá, hogy mindent elrontottam. Miután először találkoztam vele a központban, másnap visszamentem, hogy változtassak a modulokon. Az úszás bőven elegendő lesz, ez a konditerem viszont marhaság, Nem lehet neki venni. Nem akartam megint az erdei életemmel példálózni, ezért csak ennyit tettem hozzá. Azt hiszem, gyalog fogok bejárni a suliba, meg egyáltalán mindenhova. Nem hiszem, hogy elhíznék. Ezen kicsit nevetett, de nem vette le a szemét a képernyőről. Na mi van? Attól fél, hogy elkap tőlem valamit, ha esetleg rám néz. Aztán megvonta a vállát. Lehet egyéni edzőprogramod is, viszont akkor aktív GPS követésen leszel, és minden nap futnot kell valamennyit, különben figyelmeztet a mentorod. Nem tudtam ugyan, hogy ki az a mentor, de se baj. Csak vegye ki a profilomból és kész. Magam sem tudom miért, de hirtelen nagyon megharagudtam rá. Képtelen voltam lenyugodni. Nem is tudtam örülni annak, hogy visszanyertem a fizetésemből négy százat. Csak azt vártam, hogy tűnhessek már el, ne is lássam többet ezt a felfúvalkodott libát. Egész este duzzogtam magamban és bosszút forraltam. Elhatároztam, hogy másnap megint visszamegyek, és szépen kivetetem a vita modult, és amire előző nap olyan ügyesen rádumált. Még akkor is, ha nem kapok már vissza semmi pénzt. Akarom, hogy lássa, nem tudja bármire rábeszélni az erdei tuskót. Másnap tehát visszamentem, leültem elé, és a lehető legkomolyabb arccal elmondtam neki, hogy meggondoltam magam. Nincs idő milyen fölösleges vita órákra. nem akarok senkivel vitázni. Hát vegye ki. Látom, hogy erre nem számított. Elégedetten hátradőlök, élvezem a pillanatot. Nagyon sajnálom, Bik, de mivel ma elkezdődött a modul, az iskolai szabályzat szerint már csak 50% jár vissza az árából. Oké, nem számít. Vágtam rá nagyképűen, és már álltam volna fel a székből. És ki kell töltened egy űrlapot, amiben indoklod, hogy mi nem tetszik az órában, és miért akarsz lemondani róla. De hát egyen sem vettem részt, honnan tudnám megmondani. Éppen erről van szó. Legalább az első részt kell venned, hogy kitölthesd az űrlapot. Ha nem szeretnél bejönni utána, nem kell. Elég, ha beküldöd online a portálra a felbontási kérelemmel, és másnap automatikusan kikerül a profilodból. Kiváló, köszönöm. Motyogtam, és épp csak a szemem sarkából rásandítva, eliszkoltam. Most nem volt olyan lekezelő, de gondolom csak azért, mert le akartam mondani egy modult. Félti a kis bónuszát, mi? Nem baj, elmegyek arra az első lökött vitaórára, és ahogy véget ér, azonnal lemondom. Tényleg ezt akartam. Amikor beléptem a terembe, az egyik hátsó sorban ültem le, hogyha nagyon nem tetszik, akkor akár az óra vége előtt kimehessek. Nehogy azt higgyék, hogy elájulok majd a nagy vita technikájuktól. Aztán, pont mielőtt megkezdődött volna az óra, belépett Ajla, és leült mellém. Biccentettem neki, de tíz percig nem tudtam ránézni, csak mereven bámultam a tanárt. Azt hiszem, teljesen elvörösödtem. Tíz perc után szerencsétlenül rávígyoroktam. Ő visszamosolygott rám. Kész. Régen volt. Később azt mondta, csak azért ült mellém, mert nem volt máshol hely. Nem tudom, hogy igaz volt-e, mert amikor mellém ült, én csak magam elé bírtam nézni. Azt is mondta, hogy nem azért ajánlotta nekem olyan hevesen a vitamodult, mert találkozni akart velem, hanem mert neki is tetszett, felvette, és egyébként is, mindenkinek áradozott róla. Meg azt is mondta, hogy nem is volt leereszkedő az első alkalommal, egyszerűen csak fáradt volt. De ezeket már sokkal később mondta, amikor, amikor már megtört a jég. Nem tudok kiigazodni rajta. A lényeg, hogy vita óra után nem adtam le semmi felbontási és lemondási kérelmet. Ott dumáltunk még a teremben. Sokat kérdezett arról, hogy milyen volt az élet a kolóniában, mit tanultunk az ottani suliban, mit ettünk apámmal, stb. Miután ki kellett menni, mert jött a következő csoport, még egy órát dumáltunk a folyosón majd a sulibüféjében még kettőt. Engedte, hogy meghívjam egy kólára. Csak beszélgettünk, beszélgettünk egész addig, amíg ránk nem esteledett. Akkor azt mondta, hogy most már tényleg haza kell mennie. A keleti kapu közelében lakik, de nem mertem megkérdezni, hogy haza kísérhetem-e. A profilom végül tanár lett, egy rettentően drága várospolitikai és vita modullal megspékelve. Most kezdem érteni, amit apám egyszer régen mondott. A szerelem drága mulatság. Bár szerintem én még nem vagyok szerelmes, egyszerűen csak tetszik ez a lány. A vita modulon alig tizen vagyunk. A többiek a városi előjárók és leggazdagabb családok csemetéi, akik unatképpel ülik végig a vita indítókat, és többnyire hálásak, amiért Ájla és én szinte menetrendszerűen vállaljuk a vitát. Szerintem jól csináljuk, hétről hétre jobban. Egy hónap után már valósággal sziporkáztunk, függetlenül attól, hogy a városállamok hatalmáról és a szabadságjogokról, a túlnépesedésről, a népvándorlásról vagy arról volt szó, hogy igazából a szüleinket vagy a korábbi generációkat terheli a felelősség a visszafordíthatatlan éghajlatváltozásért. Rendszerint parázsvita alakult ki közöttünk, egyre kevesebb érvelési, meg logikai hibát vétünk. És azt látom, hogy a csapattársaink és a tanárunk egy nagyon jó fejsvéd származású pasas is elégedett velünk. Ám sajnos mindez nem igaz a többi modulra. Várospolitikára politikára ötvenen járunk, ami nagy létszámnak számít. Az első percben elhatároztam, hogy barátokat szerzek, de ez még nem jött össze. Bárkivel állok szóba egy-két mondat után otthagynak és mással kezdenek beszélgetni. Kivéve persze Ájlát, de erre a modúra neki több barátnője is jár, többnyire velük Tehát én hoppon maradok. Már mindenre gondoltam, hogy büdös a szám vagy, hogy ízat vagyok, de nem mert ezekre nagyon figyelek, mióta bent lakom és anyánál élek. Az is megfordult a fejemben, hogy az órán valahogy elárul, látszik rajta, hogy a kormánynak dolgozom s besúgónak tartanak. De aztán egy üzletben rengeteg hasonló órát láttam, meg mások is hordtak ilyet, akikről nehéz elhinni, hogy benne lennének bármilyen titkos programban. Nem, azt hiszem, érzik a beszédemből, hogy nem a városban nőttem fel. Számukra csak egy erdei jó vagyok. Így én sem erőltetem. Lassan szokássá vált, hogy minden vita óra után ott maradunk állával és tovább dumálunk. Már a barátnői is megszokták, ilyenkor nem várnak rá. Egy hónap után összeszedtem a bátorságom, és megkérdeztem tőle, volna-e kedve eljönni velem a spába? Azt kérdezte, hogy hozhatja a legjobb barátnőjét. Persze én nem így képzeltem a dolgot, de jó fel akartam lenni. Szigorú képet vágtam, és azt mondtam, hogy csak akkor, ha én is hozhatom a legjobb barátomat. Nevetett, azt mondta oké. Okay. Tényleg eljött Boki is, és egészen rendesen viselkedett Ájla barátnőjével. Rengeteget pancsoltunk, csúzdáztunk, és az is kiderült, hogy a nagy medencékben nem ér le a lábam. Mégpedig elég látványosan derült ki. Amikor anyával voltunk itt, eszembe se jutott a nagy medencék közelébe menni. Most viszont a lányok arra mentek, s én a figyelmeztető táblák helyett a fürdőruhájának domborulatait bámultam, és aztán poénból, hogy én legyek a társaság bohóca, átgyalogoltam a medence szélén, egyenesen be a vízbe. A lábamat magam alá húztam, arra gondolva, hogyha túl sekély a medence, ne be magam, tudjak majd rúgózni. Nem volt szükség rá. Mikor belecsattantam a vízbe a trambulinok alatt, és elkezdtem süllyedni a két emeletnyi mélység felé, még nem rémültem meg. Azt hittem, ha elkezdek felfelé csapkodni a karommal, akkor a felszínre emelkedem. A csajok előtt mégsem szerepelhetek le. De azt láttam, hogy bárhogy is csapkodok, tovább süllyedek. Akkor már elkezdtem kapálózni, vizet nyelni és fulladozni. Utólag megtudtam, hogy amikor én beugrottam, Boki megjegyezte a lányoknak, hogy amennyire ő tudja, soha nem húztam még. Erre Ájla barátnője elkezdett felügyelő után kiáltozni, de az már jött is, mert a víz alatt is vannak kamerák, és látta, hogy gáz van. Ájla viszont, akinek az anyja tanár és úszóedző nem várta meg a felügyelőt, hanem rögtön utána ugrott. Profi mozdulattal elkapta a hajamat, súszni kezdett volna felfelé, de én persze kézzel lábbal csimpaszkodtam bele, ezért a végén őt is ki kellett menteni. Miután magamhoz tértem, nagyon kellett volna szégyelnem magam, de valahogy nem jött össze. Ájla és Boki is húztak, de csak úgy barátilag. Azt hiszem, igazából örültek, hogy nem lett nagyobb bajom. Elmentünk utána pizzázni. Én kértem egy fél literes vizet is, mire Boki beszólt, hogy sok lesz az neki, bele fog fulladni. És mindenki röhögött. Én is. Szóval túl voltunk rajta, és azóta Ájlát még jobban szeretem. Semmit nem gondolkodott, csak ugrott. Aztán egyszer arra gondoltam, hogy az erdei útja elhívhatná a barátnőjét színházba. Apám sokat mesélte arról, hogy amikor udvarolt anyának elvitte színházba. Megkérdeztem, hogy eljön -e velem, mert egy párizsi vendégtársulat épp Moliert játszott. Apa mesélt nekem egyszer Moliérről, meg a mizantrópról, de rengett halványon gondoltam, most majd látok egyszer én is igazi színházat, és épp a mizantrópot. Ájla szeme elkerekedett. Megkérdezte, komolyan gondolom-e. Mondtam, hogy igen. Erre gyorsan bólintott, és nem akarta hozni a barátnőjét. Na, ennek örültem. Aztán, mikor megpróbáltam kifizetni a jegyeket, nekem is elkerekedett a szemem. A kártyán levő összes pénz nem volt elég a két jegyre, úgyhogy kölcsönre vettem meg három hónapra leosztva. De megérte. Ájla nagyon kiöltözött aznap este. Akkor láttam először kisminkelve, rúzsozva. A haja is másképp állt. Egy testhez álló kis bordó bársony ruhát viselt. Hát, nagyon szexi volt. Az előadásból nem sokra emlékszem, mert végig azzal voltam elfogalva, hogyan fogjam meg a kezét. És sikerült. Aztán elvette, de akkor is, majdnem egy percig hagyta. Onnan tudom, hogy mértem az órámon. Színház után hazakísértem. Nagyon szerettem volna megcsókolni, de az utcák tele voltak emberekkel. És a házuk előtt már nem mertem.